Haien augak bidarteko arteko uabia ikastolan eskolatzen dituzten gurasoa kesu Aetzeko Erriko etxea itsean bildu ziren hamar bat familia dela hamar bat eguna eta aukena jasoina, Filipe Erizalde hau zapesak, ez zila galegin diru laguntza onartu bosteun euro galdetu ditu buraso elkarteak, aetzeko aukene laguntzeko ikastolako ateraldietan parte hartzeko ikastolako aestar bat gurekin goizuntan e, jamuntzola bat eta autetsi bat, maite iturza eta egunan, Zuerri? Alahe, salatu duzue, beraz, e, nun bait, gatu horrek, e, baduela bestibustanik, horren gibelian ikastolaren gaia gordetzen dela ezetza horren gibelian, zertan da egoera jamuntzola bat? Be, egoera ipatu genuen bezala, asheratik, e, be, bidakten kokatu aden ikastola, lau egitakoa da, arbona, getaria, bidarte eta aetze ere, eta asheratik aetzeko egikotxak ez du laguntzen bate e, be, ikastola hori, Horra, haxik ginen, salatzen hori duela bizpailu urte. Haetzeko uh, elkarte baten laguntzarekin. Eta horreta nahi labakidugu, uh, be, bulaso elkarteak salatzea. Bilduz haetzeko uh, ikueo etxalen antzinean. Horra, uh, diakin behar da guk uh, gale egiten dugula dilula guuntza bat. Uh, atelalien uh, gaztuen uh, siurtatzeko. Eta egiten dugu hor uh, total guzziak gehitzen ditugu, eta azken fina, aurnaka eta errika, presio bat atalatzen da, eta galiten diegu errikoetxeak, diakin jakin dara, bertzea errikoetxearekin ez dugula bat errazurik, bidartekoarekin ez dugu errazurik, gitarriakoarekin ez dugu errazurik, eta ere ez, aitzerekin bakarrik, eta nunbait uh, askideela nahi dugu ezan, zen uh, gaur egun gutxi uh, izan behar dira errikoetxeak uh, ez duten laguntzen uh, ikastura bat, Oha. Hauzapesak dio, Euskararen eh? alde ari dela, berak, eta kontseilua, murgiltze sistema plantan ezagri baitute eskola publikoan, zer diozue? Baititurtza eta? Ebe, agurten uh, idik edute uh, ama ikastolan uh, gelabat uh, elebiduna, imersib erraten den uh, gelabat, Hala, eta uh, gela horretan badira uh, hirurogoita bost jauk, uh, Uh, Elduen urteko uh, laun postu bat uh, lan postu etadi bat jakasle eh, galinen dutu, uh, gela hori jakasta ah, handi bat badua etzen. hodian noortan gibelean ematen da appezaeta guk uh, gu autotxri hautitza beiz ez dut baterrio onartzen uh, menera hori. Menun bat leporatzen digu guria ez da ager, uh, gule auak eskolatzea bidakten etzen. eta guk eran uh, zutzen dugu bai baina... Ber of oferta ote dugu nahetzen eta bidarten baietza erraten gu, guk ezetza zelan e, sehaskak proposatzen, proposatzen den duen e, morgiltzea sistema eta eskola publikoarenak, ez dira bate berdinak. Guk txalotzen itugu be, aurre pauso horiek eskola publikoan, zehen Euskalen aldekoak dira, aldiz, ba, klase den boletan bakariek morgiltzea sistema plantan da, guk sehaskan egun osoan plantan dugu morgiltzea sistema hori ta aitzenei ikastola egiten balitz o urire itenigo oso bezaka ikasten ikastola bate egiten bada aitzen lagunduko lukeela ba guk heriten go itzaide siku siku dugu guk hortangira da ki gure laister bidarteko be btea izan ondela eta ez da gehiot tokik izanen anditzeko ordoan be aterabide bat attachment barkoda Eskualde honetan edo argbona edo bat zen zerbait montatu beharko da, eta haitzen bada guk jakin beharko du... Estrategikoki e, ongilitzateke haitze, beste erriak lagunduak dira, argbonak laguntzen du, naiz eta bidartan izan aurrak, bez... Eta nola ez, eta hauza ba, pesak zerbait montatzen bada haitzen, guk gibiretik zen gira, eta be, ikusiko dugu lagunduko duen araz, biziko dela haitzeko ekastoran. Azken asteetan e, eskola kartarekin eta aipatu dira zonbait eskola sailtasunetan zirela bada e, irriko etxearen e, giberan ba aetzeko, e, eskola sailtasunetan izaiten alita noiz noizbait e, ikastola laguntzen bali bada auzo egian edo ez da holako problematika ikertzen uh, oli uh, berdi personala ni, da, ni ikuste bai eta bate lagun ikastolekin Deia dudan ezartzen du uh, behu abia ikastora, erganez sabon, uh, lau egiktako ikastora bat da, baina ez dit neok uh, galdegi niri ados nintzen ala ez. Guk, uh, ahik ikiraiten dugu, ikastora zian, bi meata behatzean da adabidakten, bi meata behatzean erizad jauna, etzen aretzeko uh, hauzak beza autetxi, autetxi bakarrik baizik. Mm -hmm. Eta bai, sehaskak antolatzen duen bere barneko eskolen karta, Ez da eskundare, frantziako eskunde nasionalekoa, baina hala, gure, gure sisteman, lauritako ikastola bat da bidartan, haetze barne, horra lagundu behar du, nahi ez. Ez dugul ertzen, euskal e, zalea eta agertzea publikoan, eta, jakin <coughs> behar da, budjeta eurokoa dela ogoita ilumiliakoa. Eta bost egun euroba. Elkartean laguntzeko? Elkartean laguntzeko. Elkartean da ilumilio, ilumilia euroko urtero. Eta guk bost euro bakarrik uh, galiteen dugu. Hala ere, uh, bakarrik guk salatzen dugu prinzipioa, eta nire gu boko katu prinzipio hori. E, ez gira gelatuko bost euro horren gatik. Eta, eta ala, guk uh, daki gure peza pesa lehenioa dela eskola publikoan. Eta nun baita, uh, be, berak ditu erabakiak hartzen eriko kontseiluan, maina ere... Parte hartzen du eskola publikoan, uh, non baita, uh, ez dain argi. Felipe Irizalde, il era erakasle dera? Erakasle da, bai, eskola publikoetan. Dura mahbatu gonar, mahbatu familia bildu ziren ahestagarak dira horiek erriko intziaren aintzinean salatzeko Felipe Lisalde eta bere gehienguaren erabakia, Felipe Lisalde da aitzeko auzapeza, ez baituz, baitzu eta ez baitute onartu diru laguntza bat 500 eurokoa aitzeko aurren laguntzeko ikastolako aterailietan parte hartzen besteak beste. Hortaz aligira goizuntan zurekin jamun chola bata, susira bujasho uh, uabian a estarga eta Maite Iturza eta susira aut aitzeko kontseiloan oposizioan. Kesuz iztela urektut dugu, atera bide esperantzarik bada, bada mintzatzeko manerarik? Uh, Gure hau zapesarikin ez da aterari biderik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ia zaila, zaila da berarekin uh, uh, lortzia zehbait, uh, ikastorari buruz, eh? uh, ni neitzat paretar baten kontra jotzan Jo, joan ingira paretaren kontrat. Ba, ja. Netzat, hiduetzen zaiten. Kontseiluko bestekideekin ez da zerbait eiten ala? Be, hau bel durgari edapiskatz, azken eriko kontseiluan xartu ginen, eta galde ginen diegu bertza utetxer, egitan, horren kontra zinela, eta bai ez da, erran ziguten denak. Hor duan, ez da bakarik helizalde azken finan, baizik eta gehiango guziak, Be, dilula guntza horrean kontra dila, eta nunbait beldur garria da guletzako, eta be, xurgila kaxik xurgila aurtengo elgarretaratzeta gero, be, elizal jauna hau zapez, hau zapez deno, ez dugu ezer lortuko edo iduri luke edo egiten balit ikastola, orduan ikusiko diozu, erten duzue ikusiko dela, baina bai behar bada bere duren hartzeko behartuak edo behartu alitzateke bera? Be, iluz palau aldiz eh, haipatu dugu berarekin eta beti baietza errandigu, orduan eh, bera erretendu edo egiten balin bada zerbait, bai lagunduko lukeela ikusiko dugu. Eh, Itzorduli itsoiten dugu eta ere belehitza irrespetetuko duen e, Elizaldeak baina bai proiektua esortzen badugu be, nombait berriz dioko dugu belatean ojo itarazteko ikanaz baina Besta alde Eriko etxeak, ze laguntza mota oh, Eriko forfeta edo emaiten du uh, aurkera ikastola koergere bai bestek bezala badute edo nola da? Ikastolako er ez, baina ez zen eskolatuak uh, diren aurrer bai maiten duute forfetako forfeta mulalo hori. Eta prezeskietzeken hau zapesak zenbatekoa den, baina uh, baina eko urtean behin maiten duute kaxik zazpi sortzilun aur bati. Horra, belaz badakit... Uh... Ha ez zen eskolatuaden bati? Haule da, ha ez zen mm. eskolatuaden bati eta hori berriz errepikatzen du uh, Elisaldek uh, hartu dugu ikastolen adibidea eta errandiogu ikastola bat montatzen badugu etzen eta argbonar bat praktikoagoa balin bada, eta haitzen eskolatuak balin bada, lagunduko dute duzu, eta ez digu. errandiogu. Mm -hmm. alde ere, bon, ameka aur ikastolan, aizta rak biderten, bi milako bat biztan leko erri bada, haitzen, hain izkambiatu dena, eh. uh, azken ogoi urteetan edo itabost urteetan, Euskararen euera meite irtuza eta haitzen zertan da? Eskuan duun uh, gutxi badira uh, eztzen bon, badira hala uh, ere. Eh? Me biziki uh, bizitan heldu dira kanpotik hodian. Ez daki tenna eskolaraz? Era uh, hori du nahi salatu mm. uh... Geloiku eggan daiteke ere gogoa nunbait uh, dela zerena eskola publikoan galitu zuten pasen hortan e, ea egiten zutenzi sistema hori. Baietza zen, eta baietza aterazen, eta hor tengo klasean, horgoetan bost haur dira, mogiltzei sistem honetan, hor duan uh, naiz eta ere kampotar batzuk izan uh, atzeritarra haitzen, uh, gogoa dute lehenunbait uh, Euskala lantzeko, megilo haitzenek iaeran, hor uh, zandegian martxan ezagir dute elea, uh, elebitasun uh, arrera bat proposatzeko, hor duan langileak formakuntzan dira E, euskara ikasteko hasi zen hori dura bidoi luurte etain bana zuten bost urteko formamakkuntza bat propusatzeko zerbitzuuri e, gelo eiko etxean egia ejan ez dugu bate zerbitzurik euskaren alde Arik ez dugu euskaraz e, dena frantsez egiten da egun egiko etxean ahetziko egiko etxean. Aitzen, bada, plataforma bat, ere, eritarek sortuan, azken haute eskundeen karietarat, errenen dugu, hor sortu zen, haitzeko eritaren uh, hitza horretan partartzen duzu ezuek, eh? Zua utetxizira, uh, beraz, mehite izturza eta, zua utageizinen uh, zerrenda horretan uh, opozizioan, beraz, ramuntxola uh, bat, bez? Haitzeko e, um, goraberak, kontuak, aferak segitzen dituzue plataforma horren bidez, nola doa? Gierrean nahiko konten gila, baina beti gehiago nahi genuke. Baina bai, gai, hinsatzen gila biltzen behilabetean behin. Be, aetzeko gaiak behu biletik segitzeko. Uh, bai, Euskalaren anonski urtero segitzen dugu, baina sigila ere piskat egepideeko gaiak segitzen aetzentzen. Gero, dien eta gehiago pasatzen da aetzetik. Kusiz nola kokatu aden kostaldo horretan, Udantzea ardiende hainitz pasatzen da ezetik. Berriz, uh, hasten gila ulai haipatzen uh, be, etxe bizitzako gaia dakigulako hauetzen uh, proiektu bat uh, be, ali dila pentsatzen. Eta gop piskat uh, ba, ez, uh, beldur maten ditzen uh, digu. Zena uh, ikusten dugu hauetzen bat dila ino, toki hainitz uh, utsak eta eraikio ordez nahi, nahi gogin nuke Horiek be, bete. Horiek bete, eta... Nun bain, nain dugu presionatu diendea... Zer nahi ez egitekoa etzen. Zer bai erritxiki bat zen, eta bihurtzen ari da, piskat erritxo erri handiago bat. Dula gutxiatela ziren, emaitzen. Ikara agariko presioak? Bai, Lurretan dienik. Presioak ele azira ipatzen, baina bai ikara agarri askoak dire. Dikusiz nola nun garena etzen, eta bai egia erran... Be, emengo gazte batek uh, luk bat uh, erosteko uh, zaitasun hainitz uh, izangulituzke bere bidean. Ezin du. Ezin e eskoda bai. Ezin eskoda. Justuki, eh, aipatze duzu, eraikuntza proiektu baten kontraiz, anda mobilizazio bat jonden uh, larrun batean. Hor, ze uh, du mobilizazioak bada esperantzarik uh, geldiarazteko, edo bedaren uh, zerbait mugiarazteko? Mugiaraztiko behar ba ez, gelditzeko ere, baina uh, uh, behar ba ez dute beharakoa inen uh, proiektu hori. Eh? Bai. Ja. Hora, uh, zetan behar gertatzen dira, badira, uh, gertapen batzuk, hor dian, uh, zera, ono prest uh, proiektu hori egiteko. Eritarrel karte gisaile, nahi genuen holi, behar patu. Ha beh, ez da rak edakinean uh, izan zen... Uh, Erikoetxak egiten duen komunikazioarekin uh, gutxi aipata, aipatu da proiektu hori eta guk hor gila piskatun baita jendea mugierazteko eta biltzeko hori uh, oktaz mintzatzeko eto gizena gehiangoko haute bat mintzatzerat eta guk uh, ongi atxamaiten duguri Ez gila haitxiaak, uh, baizik eta erekiak eta ez da guzien uh, etorkizunea jokoan da. Gai hori lotua, uh, erriko kontsailuan, eta proposatu du oposizioak uh, bigerren etxe bizitzak zerga pasatzia uh, tasa euneko irurogoierat, goren erat, ez da unartua izan, zer erakusten du deliberoek euneko ogoietek, ogoita bosterat uh, pasatzeko deliberatu du kontseiluak, Hor, ze huaiko gehiengoak, uh, kontse zer ikusten du, haetze, den bezala gustuko du. Turistak, e, e, etxe bizitzen zer gauri, e ez emendatzea... Bos, Boskatu ban ima zuen, euneko irurogoita, irurogoita... Iruro gehiagte? Iruro gehiagte. Uh, sigur da turistak etzirera eto jiko, haetz erat. Etxe bat erosterat. Etxe bat erosterat. Hori, sigur da. Me orain, uh, ibuneko uh, hoita bost arte, bozkatu dugu, guk ez ginen ados, horrek eh, bon, eh, erraten du, hauza eh, pezak erraten du, ez dugula dena etxibar, eh, eh, badira etxibizitze batzuk, eh, aestak batzuk eldu direnak uh, udan eh, oporretarat, eta ez dugula eh, eh, dena esten al. Aetzeko ha, berri beraz hartu dugu goizontan eh, zuekine, jamuntxo labato, joitera ziko dugu eh, bidarteko uabia ikastolako burrazo zirela, Eta maite iturza eta zu haute txizirela ahetzen, mil esker izanik, goizuntan, eta besta dibatartio. Bai, mil esker zuera